Shukos të ndëruar e selamu aleikum, kështë a kemi një radhës në emisionin duke kërkuar përgjigje. Si zakonisht në këta emision të rajtoon pyti, tuaja që në adërgoni në email adresën tonë, si dhe në përmjet nësajheve. Për të përgjigjë këtyre pytjeve, me në sonde në studi është të hoqja ndëruar a laudin abazi. Kështë selamu aleikum dhe mirësera dhe emisionin tonë. Aleikum, selamu, mirësera i gje. Po fillojm këtu me një herë me pyetjen e parë për sonde, e cila është kështu. Babai i Muhammedit alayhi salam quaj Abdullah, çana përkthim do thotë robi i Allahut, ndërsa ai ishte i luttar. Ju lutem na shpjegoni pak kë këtë, pse i luttarët para ardhisë si islamit kishin emra të tillë si për shembull Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin walaaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa alal zalimin. O selatu wassalamu ala rasulina Muhammedu ala alihi washabbihi ecma'in. Allahumme le rasul Allah, drojm i çojm salavatat dhe selam me pejgamberin e Tij Muhamedit, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre të cilët pasojnë rrugën e tij deri në deri në ditën e gjykimit. Është pyetje interesante për faktin se vërtet është e saktë se banorët e Mekës kanë qenë i dhujtar kurse kanë qenë të njohur ato emra si kurse Abdullah, që ka kuptimin adhuruës i Zotit Madhreshëm. Pse kjo kështu, për faktin se neve do të adim se banorët e mekës edhe pse kanë qenë idhujtarë, kanë besu në idhuj dhe i kanë adhuru uh, idhuj të ndryshum që përmi 300 kanë qenë uh, afer mekës, afer qabës, uh, uh, rrëth qabës në përgjasi, me gjithat uh, kjo nuk nuk kupton se ata i besonin ata në kuptimin si zota, ata idhujt. E, e, ata e dinin që egzistanë vetëm një zot, e ajo është Allah i madhre shumë. Për arsye se feja e tyre apo e, kuptimi i feste të këta rridhët e prej kohës e Ibrahimit a.s. dhe Ismailit të së letë kanë thirë në të uhidin e pasër. Me që thatë me kalimin e kohës, kanë dollë të këta devijimi dhe kanë fillu të madhrojnë dhe të adhrojnë idhuj të së letë kanë qenë të nështë u uh, uh, uh, perhapte ata kjo formë e adhurimit dhe madhërimit të atyre ihudive që ishin. E uh, përkë të fakte edhe Kurani fam lart kur flet për besimin e tyre, thot në shumë vende në Kur'an, në Kur'an ndërto thot wala in, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar la yaqulun sa yaqulun Allah. Nëse i pyet ti ata, është fjala o uh, Muhammed nëse ti i pyet të uh, banorët e mekes, se kush i ka kryu të kush i ka kryua qejtë dhe të të të të kush kush e ka bërtë nështruar e, djelin e dhe hënën, ata du të përgjigjën zoti, Allahu. Dhe nga kjoj ajet kuptojmë shumë qartë se ata e kanë besu zotin dhe kanë kuptu se existan vetëm një e ajo është Allah i plëtfuqishëm. Mirë po e, idhuj të cilët i kanë madhru dhe i kanë shhenteru Ata kanë pretendu, jo se këta idhujën, ata të slitë shërojnë, ata të slitë jënë zotë me plotë kuptimë fjales, mm -hmm. mirë po kanë pretendu se janë dërmjëtësus të këzotë i tyre, Allahi madrishëm. Prandaj edhe kur e, e, për cjedhë dhe Allahu Gjela Oala pretendimën e tyre, të ma na abuduhum illa li uqarribuna illa Allahi zulfa, që pretendimi i tyre është ky ajet që për, për cilë Allahu Gjela Allah që th, ata thonë që ne nuk po i adhurojmë të idhuj për diska tjetër asë i trajtojmë ata si zotra po i madhurojmë dhe i shënterojmë që në përmjet tyre të arim dhe të arim dërmjetësimin të kë Allahu i madhreshom. Pra ndaj shkaku pëse ata i shënteronin dhe i madhronin idhujt e tyre janë sikur se kanë qenë për shkakt që në përmjet të të të të të të të të të i dhujve, kanë pretendu se ata i dhujt, pas taj i afrojnë të gjëzoti madhërishum. Ta marë një shembol shumë thjesht, si kurse një njëri i cili adhorën të të urbet, ose të vdekurit e vlijat me pretendimin e të të të të të të tërë dhe shkon të këvari i filan njëriu të shqet e kështu më rad, që faktikisht në doshta disa nga prime, islamit, mirpoh, këto veprime i mvishë në islamit. Mir pretendimi atyre njerëzve nga ai i vdekur nuk është se ata i besojnë ata të vdekur si zota, A, atë që është në varr se është zot apo është i gjithë fuqishëm e kështu me radhë jo në asnjë formë, por ata pretendojnë se këta e, të vdekur nëse ju lutën atyre, ata do t'i lutën Zotit dhe me nëpërmjet këtij ndërmjetësimi arrinë sinimin e tyre shërimin ose pasurin e kështu më radhë. Pra e njëta kanë dodh edhe me idhujtart e mekës, i kanë shenteru dhe madhru ata idhujt e tyre, i kanë madhru me këtë preteks, se ka të pretendu se në përmjet kërkesës dhe lutis që ata i adrejtonin këtëre idhujve të tyre gurë apo drunjë e kështu më radhë, ata idhujt i lutishtin zotit që të a realizojnë dëshirat dhe kërkesat e tyre. Dhe kjo është ajo, e esenca e shirku t' dhe idhujtarishte e cën Islami me shpalljen e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe me zbritjen e fjalës la ilaha illa allah e ka rënë këtë formë të botëkuptimit dhe këtë formë të te shënterimit dhe madhërimit të xjerave përveç përveç Allahut dhe lutjes apo kërkesës ndaj ndaj xjerave tjera përveç Allahut të Madhëshëm i cili është i deni dhe i vetmi meritori që lejohet besimtari të i të drejtohet dhe të bëj lutje atij. Ë dhe për këtë arsye përkthejmë në formë të qartë domethënien e fjalës la ilaha illa Allah në shqip nuk nuk nuk kupton nuk ka zëtë tjetër përveç Allahot, edhe pse pjesë e kuptimit të kësaj fjale është edhe kjo, por kuptimit është maj gjërë se kjo, e ajo është se nuk meriton askush t'i dedikojmë nga adhurimet të silat njerëzit i bëjnë në shenëm respekti dhe madhërimi, askuj tjetër përveç Allahot në madhërishëm. Pra ndaj, edhe kjo është ajë rënimi i kës, këti forme të besimit pra, s, e, e, refuzojmë gjdo në nështrimë çdo lutje, çdo kërkesë, çdo mallësim, çdo ndërmjetësim, për të arritur tek Allahu xh.w., për arsye se njeriu nëse don me ju lut Zotin e Madhëreshëm, nuk ka nevojë për ndërmjetësues, për shkak se Allahu xh.w. thatë: "Wa qala rabbukum ud'unni astajib lakum, mathirni mua, me lutoni mua, un ju përgjigjem juve." Dhe kjo është ajo çfarë kërkohet besimtarit, edhe për këtë shkak, emrat e ktil, sikurse Abdullah pastaj treguohet se bash në në çabe çy ka qenë e rrethuar me idhuj mbi 300 ka qenë e e e i varur edhe mbishkrimi bismillah allahum në amrin e, e Zot në amrin e, e Zot i Tim Allahut dhe ky mbishkrim ka qenë gjithmonë edhe para edhe gjatë kohës kur ata kanë qenë idhujtar për arsye se ata e kanë kuptuar se Allahu është i vetmi por e, shkaku se pse ata kanë devju ka qenë pretendimi i tyre se idhuj që i madhronin dhe i ngritnin dhe u lutëshin atyre kanë pretendu se në përmet kësa i lutje që ata ua dritën atyre Kjo do t'i bëj ata që të afrohen tek Allahu xhela uala dhe Allahu t'u apranoj lutjet dhe kjo është ajo çfarë është e ndaluar me Islam. Zoti i di më së miri. Pra ju huaj thoni që gjërat e tjera kanë edhe sot, për shkakun që besojnë njerëzit në Allahun e Një dhe të njëjtën kohë besojnë edhe në turbe gjëra të po, tjera. Po, besimi në turbe në kuptimin se që e, i vdekurit që është aty në varr, pavarësisht a është njeri i a, kush kush do që të thotë është ai justo këtë që thënai, që njeriu të pretendoj se ai vdekuri ka mundsi që ky ti drejtohet atij më thon o ti në varr më ndihmo se kam djalin e smurr apo se kam nevojë të pasurohem apo dua ta martoj filan famën e, e këtu me radh, kjo formë kërkesës në vetvete është adhurim. Se është lutje dhe është lutje që ti në vend që ti ja dedikosh Allahu të madrëshum, ja dedikon ati të vdekurit që është aty, dhe kjo në vetë vetë e është shumë e rëzikshme, dhe kjo e shpin besimtarin në shirk, madje është vetë i dhujtari në kuptimin e atyre citateve që neve na i përshrun apo na i përsil Allahu Gjallala në Koranin familartë. Zotë edhimo smirin. Pytja radhës, thotë, hoshtë na evni në disa hosirët në mishit të luar dhe ati të ndaluar pyetja shumë e përzjeshme ë dhe për dhënje përgjigje ë më konkrete, duhet edhe përgjigjja më që të më konkrete. Megjithatë ne ve themi se çështja e therrjes së kafshëve dhe mishrave, të cilat duhet t'i t'i hajë besimtari, ë forma se si ajo therrret është në vetvete një janë disa rregulla që duhet t'i perfill besimtari apo duhet të perfillo në përgjithësi? në çetjet e lejuar ajmish të të çet e lejuar për besimtarin ajmish me ngrënë. Ëh kushtet janë disa, janë kushte që ndërlidhen me personin i cili e therr, janë kushte që ndërlidhen me mjetin me cilën e bën thjerrjen, e kështu me radhë. Tek kushtat që ndërlidhen me personin që e bën thjerrjen, kushti i parë është që e përmanden ulematë për në për e, librat e fikut, për pra, arsye është një kapitull i veçantë që tu hat fiqul at'ima wal ashriba çe në shqip nëse përkthejm është kapitulli i dispozitave të ushqimeve dhe të pirjeve, për cilat ushqime lejohet të hahen dhe cilat jo, e kështu me radh, këtu trajtohen në këtë kapitull, ë prej kushteve që duhet i plotësoj personi i cili e bën thirrjen, kushti i parë është që ai të jetë ë i vëdihshëm, domthonë most jetë most ket manje, kat logjik Pra ndaj, e, për këtë shkak duhet me pas parasysh që e, therjen qoft të pulës apo ndo një kafshë nuk guzën me ba personi i cili është i qmentur, por duhet një riu i cili është i meqër dhe ka vëdije. Pastaj edhe therja e fëmijës, nëse fëmija edhe pse nuk e ka arrit moshën e pjekuris mirë, po është i vëdishëm me një fjal e, kupton, pra e ka moshën 7, 8, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d ta bëj thjerrjen. Por nëse është në shumë të vogël se nuk din se çfarë është duke bër, atëherë nuk guxojmë që ati t'ia dhëm dhe t'ia japim dhe ai ta bëj thjerrjen ligjore. Ëh, uh, uh, pastaj për kushtet që duhet plotësohet është që personi i tillë duhet të jetë ose musliman, ëh, uh, pronjëri i cili është pjesëtar i fesë islamë, ose duhet të jetë një nga ata të cilët pasojnë uh, neve i themin në shqip iftar të librit aelu el kitab antën un kupton ose ti je krister ose pavarësisht katolik apo ortodoks ose ti je hebre i fe donon ti ta ko i, i fese hebreje dhe nga këta njerëz çka çfarë e bëjn thirrjen lejohet të hajm ushqimin mirë po nëse njeriu është i dhujtor ose është ateist ose komunist ek çto me radh pra nuk ka besim pra të tëilla nuk lejohet ta hajm ushqimin e tyre. Gjithashtu që ka të bëjë me me çështjen e ceremoninë e thërries me personin i cili bën thërriesën, thërrin është kusht që ai ta përmend emrin e Allahut gjatë thërriesës. Qëhtu që duhet thuhat bismillah gjatë thërriesës dhe besimtari nuk bën ta lekët nëse lën qëllimisht, atëherë ka bën mëkat dhe nuk lejohet ta hajm atë ushqim pse e ka lënë përmenjën e Allahot më dhërë shumë gjatë thërës për arësueze kemi citatet dhe drejt për drejta, që Allah Gjellawalla thotë hanin nga ato ushqimet të zilat të jënë thërë duke përmendur emri e Allahot. Mirë po nëse harrojmë, edhe pse ka debat të kë, fukahat në përgjësi, e sa këta është se lejo të hajmë për dirë sa neglijenca apo mos përmendja e emri të Allahot është bërë nga haresa. Gjithashtu edhe të kërështë, ithartë e librit nëse e dimë që e kanë përmend emrin e Allahut, atëherë nuk ka dyshim që lejohet ta hajm. Mirpo nëse jemi dyshim se e kanë përmendur apo nuk e përmendur, nuk e kanë përmendur, atëherë në parim ajo lejohet për shkak se në surën Elma, Ale, në surën Al-Maida Allahu xhallaala në formë të përgjithshme thotë se u lejohet juve ushqimi i pestarëve të librit apo pasuesëve të librit dhe me fjalën Ushkim Abdullah ibn Abbas i thotë është përsellim mishrat e tyre dhe nuk specifikohet në formë të drejtë për drejtë ato mishrat që janë therrë me përmendjen e emrit të Allahut por ka ardhur në formë të përgjithshme dhe neve i marrëm ashtu. Ë mirë po nëse e dim që gjatë therrjes ka përmend pasu si i librit për shemb emrin e Isaut alayhisalam dhe ka thonë emër të birit të Zotit po e bë kët po e bë kateria atëre neve nuk lejohet ta hajm nëse edhim këtë qartë. e dim kët çart. ë pastaj ë në lidhje me mjetin e thërrjes themi që pejgamberi sallallahu alayhi wasalam ka urdhëruar që mjeti i thërrjes të jetë shumë impret dhe nuk guxojm ta bëjm therrjen me mjet të çoft fik apo diçka tjetër e cila nuk nuk është i i mprehur, pra për shkak se e, kjo kra e mundon shtazën gjatë therrjes. Gjithashtu nuk lejohet që mjeti i therrjes meqen asht, do thot Kock, pavarësisht far Kocke apo tiet nga thua, do më në thoni i njerit apo ndonjë thua tjetër, pra duhet meqen ose fik prej metali apo ndo një materiale tjetër me kush që mos që jetë thoni ose mos që jetë kockë gjithësishtë ashtë prej eshtrave të ndryshme. E, gjithashtu në kondë bashkohore është problematike të qështja e therjeve të cilatë të realizohë në disa vende, posa qështë në për vendet e Evropës, ku para se të bëtë therja, e, goditet shtaza me pistolet elektrike. Ajo pistolet elektrike ka një, një sasit energjis, apo ele, energjis elektrike, e cila e bën që shtazat e trullohet, e dhe jo të mbytet. Nëse e dim që ajo pistolet elektrike e bën mbytjen e shtazës, atëra jo është softirë dhe nuk lejo të hajmë, edhe nëse bëhet therja pas kësaj. Mirë po nëse ndollë vetëm të këtë trullosja, dhe më honë, humbjave diës e shtazës, dhe në ato rase e bëm therjenë, Atere themi që që besimtari ta bëj kët me qëllim nuk është mirë dhe nuk lejohet për shkak se shtaza qëllimi i thirrjes së shtazës është që gjaqu që e ka në trup shtaza që të rrjedh dhe të të del nga nga trupi për shkak se gjaqu edhe nëpërmjet mjeksisë vërtetohet se në vetvete ka shumë bakterie dhe nuk është i, i i i dobi shumë për për njeriu të ush, të të hajnë nga gjaqu, prandaj sa më shumë apo që të pastrohet shtaza, mishi i shtazës nga gjaqu, që është në përentë e, e e trupit, është më mirë. Nëse ndodh goditja me kët pistolet, atëre rohyet e, e zamnes ngadalsoon shumë. Prandaj edhe ajo për, për faktin se vetë zemra është një loj pompe e cila bënd çarkullimin e, e gjakot në për tërë trupin dhe nga dalsimi asaj i, i zemras gjësish pompes e bënd që kur të bëhet therja që mos të rjedhë gjako dhe gjakot të mbetet në, në pjesë të ndryshme të trupit Prandaj kjo është e dëmshme, me gjithë se nuk themi se është endaluar të hajmë për deri sa është ba therja duke që në gjallë shtaza Por nëse i largohemi atëre ashtma e drejtë dhe nëse kemi mundësi të hajmë nga ushqimet seilat janë therr, duke mos i goditur me pistolet elektrike do të ishte më e drejtë. Këto janë në formë në pika të shkurta në lidhje me therrjen ligjore, megjithëse unë si thash pak më herët, janë rregulla dispozita që ulemati trajtojnë madje kemi libra të veçantë që janë shkruar për këtë për këtë dispozita rregulla të cilat ndoshta nuk është vendi të trajtohen më xhersisht zotëti më së miri po disa lloje të mishnave të cilët nuk hahen për shkak mishit derrit të këto mishrat të cilat ka pas qëllim por nëse është për qëllim llojet e mishrave atyre të cilat nuk lejohen të hahen e themi që nuk lejohet të hahat mishi i derrit për shkak se kemi citat të drejtë për drejtë se është ndëjtësi mishi dhe nuk lejohet të hajm pastaj nuk lejohet mishi i coftires e cila ngurdh vetvetiu coft çoft ngorgan nga e, e sulmin donjë shtaze apo pavarësisht si ndodh përderisa aja kanë ngurdhur ngurdhur vetveti dhe nuk është arritur të bëhet therrja para se ti del shpirti atë nuk leo të hajm atë ushqim pastaj e, gjithashtu edhe ushqimi i atyre shtazve që janë egërësira me një fjal ushqehen me me lloi të ndryshme të sikur se tigri luani edhe qeni e kështu me radh edhe këto lloje të pa po, mishngrënës, po jo të gjithë mishngrënës, por ato të cilat në në një fjalë e, e ha apo e gjatojnë ushqimin e tyre me me dhëm të fortë dhe shpes të cilat kanë kthetra dhe e bëjnë e, e gjuajn gjahun e tyre me kthetra, këto lloje të ushqimeve apo shtazve është ndaluar ti ti hajmë në përgjithësi. Zoti i li mos pinë. Po. Një shikus tjetër pyët pëse dhe si bëndës e ishde me leket profetit e Zotit Ademit a.s. A i bëndë të gjithë dhe në qëfar forme? Po, kemi disa vende në Koranin famlartë, kur përshkrujnë dialogu në mes të Allahut të Madrishëm dhe Pekamber dhe Melaceve, para krimit Ademit a.s., E shohim se sikurse kur Allah xhalla wala ua komunikoj me laçeve se do ta krijojë një krijes, uh, teatër, jo sikurse me laçet për në tokë, e cila do të jetojë në tokë dhe do të jetë me këmbë i tokës me një fjalë që do të udhëhecë me tokën, laçet janë refuzimit atij vendimit të Allahut uh, të Madhëshëm apo atij krijimit të Allahut por sikur se kanë bërë pyetje se pse të kryo otë një kryes e cila do të bëj shkatrim në tokë dhe do të derdh gjak e kështu më radhë, bëj një loj e, pyetje në këtë formë se sa so është e nevojshme të ketë në një kryes e tilë e cila do të bëj shkatrimen në këtë botë. E Allahu Gjela Allah pasit e kryon Ademin a.s. jamson disa emrat e disa gjerave, dhe pas kësaj, pas i që më fiton dituri Ademi A.S., i thërët me lachet Allahu Gjellala dhe uabën disa pytje rët disa amëgjërave të saktuara dhe me lachet nga uh, ato njuhuritës let i kishin nuk din të përgjigjen dhe pas kësaj Allahu Gjellala e pyt Ademi A.S. dhe Ademi i përgjigjet. Dhe Allahu Gjallallahu thot se e, nuk ju këmë thonë se unë e di atës që ju nuk e dini, që me një fjalë jetë me kuptu se vërtet ajo me cilën njeriu ngritë në këtë kët botë dhe në përmjet të se cilës njeriu edhe për kunder e, shkatrimit dhe dhunës të cilën do të abëj në këtë tokë, në përmjet dituris do të arri që ta, s'po them ta kufizoj vetën mirë po, ta tiet më këmsa dhe ta udhëhesh botën me drejtësi dhe në atë që është në shërbim të vetes dhe krijesave të tjera në këtë botë. Dhe në shënter respektit, Allahu xhala wala i urdhron me laçet që ta nderojnë Ademin, Ademin alayhis salam, edhe t'i bëjnë t'i bëjnë sejdë atij dhe i bëjnë sejgjde, zbatojnë urdhën e Allah të gjitha me lachet, përshkak se me lachet në vetë vete nuk janë të prirura dhe nuk janë të kryora ta kundrështorin urdhën e Allah të madrëshëm, por në këtë kundrështim ka ndodhë i blisi ka refuzu, apo nuk e ka kryi këtë obligim, i cili nuk ka qenë nga me lachet, po ka qenë nga e gjinët, që e gjinët janë kryesa si kurse njerëzit, bëjnë gabime dhe bëjnë veprat mira pendohën edhe më katojnë por jenë kryesat të kryuara nga zjarri dhe nuk janë të dukshme si kurse njerëzit pra njerëzit janë të kryuar nga dheu e kjo form e sejgje se Allahu Gjelalla i ka urdhru me la që të i bëjnë kët e kanë bëjnë ju në shenë madhërimit Ademit Alejsham si kurse njeri ju që i bëjnë da i Allahu të madhërishëm por në shenë respekti si kryes, Allahu Gjellar Allah ka dash me tregu respektin ndaj Ademit a.s. dhe Melachet e kanqunë vend. Si ka qenë ajo sejgjde, ka trajtimit të kë ulemat, për faktin se vetë Melachet nuk jenë të dukshme, por kuptohet se ka qenë sejgjde si kurse për ullje dhe respekt ndaj Ademit a.s. Kurse kjo se a ka kundrështim për faktin se neve si njerëz tash në ndalohë të për i përullem dhe të i pëjmë seq dhe dikuj tjetër për kriesave përveç Allah të madhërishëm i cilë është kryusi. Themi se kjo për faktin se në kohën e Ademit a.s. dhe në kohën e Jusufit a.s. për shembol, ka qenë një form e respektit dhe një form e përshëndetjes dhe në form të e respektet njerëzve më të martë dhe më ma udhëhesave të moshuarve ka qenë një formë respekti që është bën në formë të sejdës. Mirë po kjo në jurisprudencë apo në sheriatin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ndaluar. Dhe neve nuk lejohet ta bëjmë atë respekt, sikurse disa gjëra kanë qenë të lejuara në kohën e, e pejgamberëve të mëhershëm dhe disa tjera kanë qenë të e ndaluara në kohën në shariat apo në ligjet jurisprudencën e Al-Ademi te Aleyhissalam e Muhamedit ladrimi dhe pas sa qofshin mbi të, ato ligje janë reduktu apo janë ndryshuar dhe ato tash nuk janë valide, janë anulu dhe valide janë ato të cilat kanë zbritur në pasardhës të Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, sikurse që mund të themi për shemb dita puna në ditën e shtunë Ka qenë ndaluar sipas ligjit të hebrejve në kohën e Isaut alayhiselam, Musait alayhiselam, mirë po kjo me orden e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është anuluar dhe nuk është ndaluar puna në ditën e shtunë. Pastaj tek plashka e luftës në betej, në kohrat e hershme tek pejgamberët e mhershëm ka qenë ndaluar që njeriu të merr nga ajo plashk e cila është lënë nga armiku në betej, në fushë betej, e ka pasë ndaluar ta marr atë dhe ta shfrytëzojë kurse në ligjin e Ademit Muhammedit al-Adrimi dhe paçja që është mbi të, ajo është e lejuar dhe i lejohet luftëtarit në betejë, nëse armiku ka lënë diçka nga të mirat dhe pasuritë e luftës që ai t'i marrë dhe t'i shfryzojë. Prandaj themi që çështja e, e sërgjesës, të cilën e kanë bërë më lace ndaj Ademit al-Adrimit fillimisht ka qenë në shenjë respekti dhe nderimi jo madhrimi dhe nënkupton edhe zbatimin urdhrit të Allahut të Madhëshëm që i ka urdhëruar dhe e ka njoftuar në vend atë urdhër, edhe ka qenë një formë e respektimit të, të dikujt që është më ma i madh apo më mer, më më poshtë e kështu me radhë formë e respektit ka qenë edhe seshda. Mirë po me ardhen e shëriatit ligjit të Muhammed A.S. kjo formë e shprejhjes e respektit është anullu dhe tash konsiderohet si diqka e ndaluar në formë të prerë. Zotë i demës mirë. O që ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, do të rekhtemi pas pak. Nërsa ju shikusë nërruar, që ndroni edhe me tejmë e PIS TV-në sepse kemi endë tjera për përsharruar. i dashur jemi kthyer sërish në studio për të vazhduar me pyetjet e të tjera. Tëhercoj po vazhdoj me pyetjen radhës, e cila thotë kështu: Deri në çfarë masë mund ta shpejtojmë namazin, pasi që unë nuk mund të falem ngadalë, ndërsa kam dyshën se nuk bën të falem më shumë shpejt. Po, kemi hadithet e qarta të cilat ndalojnë besimtarin gjatë faljes namazit ta bëj atë me nguti. Kurse cila është ajo standardi apo minimalja, themi kushtimisht nërë të cilën nuk gudzon, besimtarit të bjerë gjatë faljes namazit, ajo uh, shpejtësia të cilën nuk gudzon të bëjmë, ajo minimalja në cilën nuk gudzon të bjerë, themi që uh, mostër për këtë e kemi atë që e ka përmend pejga merin, se lëllë allusem në një hadith të sakt, që për deri sa Muhammedi, Ladrimi dhe Pasha Qofim bitë, ka qenë ullur në gjami, vjenë njëri dhe e falë namazin, dhe afrohet Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të ulet dhe Muhamedi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të i thot ngrihu dhe falusë ti nuk je fal. Ky ngritet falet dhe kështu vepron 3 herë dhe 3 herë Muhamedi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të e urdhëron që të kthehet edhe ta fal edhe një herë namazën se nuk i e fal. Në herën e tretë thot O i dërguar i Allahut, thot unë më mirë nuk di të falem, më tregon çish më falçi, më qen namazin jam i plot. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot kur dëshiron ta falësh namazin, i tregon formën se si duhet të veproi dhe këto mirrat ato veprime që nuk guxon të i lejë besimtarin në asnjë formë nëse dëshiron namazin e tij me qën i plot. Ja. Thot kur të kur të ngritesh në kambë e, e lexon nga Kur'ani një pjesë dhe është përcjellim leximi i Fatihas dhe një një sure të shkurtër, pastaj thot kur shkon në ruku, shk, rrën në ruku derisa të, të drejtohet shpina mirë e the çetsoh mirë, prandaj ku ngritet, pastaj ngritesh nga rukuja dhe mos shkon më një herë në sejt derisa të të kthyesh çdo pjesë të trupit aty ku ka qen, pastaj kur shkosh në sejt mos u ngrit deri sa të çetsoh mirë, pra me një fjalë në ndrimet e pozitave, rukuja, sejtja, ngritja nga ruku, rukuja, ngritja nga sejtja, duhet të bëhet në atë formë që nëse cilin pozit duhet të arrim qetsin dhe të i ledzojmë ato lutjet në formën dhe mënyrën më të mirë. Pra ndaj nuk u dzojmë të abem faljen që të shkojmë në ruku me njëherë të ngritëm i pa u qetsu mirë, Diri sa të thuhet, spaku, triher, Subhanë rabi el-Azim, pas taj ku ngritëm nga rukuja, mos shkujme njëher në sejgjde, po të themi, semi Allahu li man hamida, rabbena, vele kal han, pas taj të themi Allahu akbar. Pra, të këto të bëhe në formë, jo të ngutisë, po të qetë, dhe duke mos unë nënkuptu, se është, egzison një lëngutije në të. Po, për arsue se kjo hub koncentrimi, pra ndaj shumë shkur të themi Ajo minimalja është që çdo pozit bëhet në formë të qetë dhe të lexohen duat e para para çet duke mos nxitu dhe kjo është ajo minimala që nuk guxojm ta tejkalojm zot e di më së miri. Në pyetjen e radhës, një shikues thotë se jam i jetim dhe ndonjëherë po mërzitem shumë. Poqetsohem kur e di që Allahu i do jetimët dhe ata që kujdesen për ne. Çka më këshillon në rastet kur unë mërzitem dhe kur duhet të filloj namazin me fal sepse kam shumë dëshirë të falem. ë e... Fillimë me lutës Allahun e madhëreshëm që t'i a kompenzoj kët humbje këtij jetimi me të mira të shumta të, të tjera në kët botë dhe në botën tjetër, për arsye se vërtet e, është një sprovë dhe është një mërzi jo fort e vogël që njeriu të të rritet dhe të zhvillohet, atëherë kur ka më së shumti nevojë për prindërit e tij, ai mos ti ket afër. Prandaj vërtet është një sprovë dhe është një mërzi ë për cilën edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka përmendë në situata dhe rrethana të ndryshme. E çfarë mund t'i them unë një jetime të k tillë është ajo se vërtet e, kjo jetë ë njeriu duhet ta ketë parasysh se ashtu siç janë pjesë të jetës momentet e mira, suksesi, rarea e, hareja, e gjerat e ndryshëme pjesë tjetër janë edhe mërzia, humbja e të afërmve, pastaj fukarallëku e kështu me radhë gjithë sprova të ndryshme me cilat do të cilat ballafaqohen. Gjithashtu duhet të takim parasysh se ka sin urrësi e Zotit madhëreshëm që njerëzit të sprovohen në mënyra të ndryshme jo gjithë kush njëjë, dikush së provod me smundje, dikush së provod me fukaralëk, dikush së provod me humbje në më të afrmve, si kurse që është rastje i jetimve, dikush tjetër së provod me mos sukses, dikush tjetër së provod me, me nga të resë, e kështu me radhë, me luft, e kështu me radhë. Pra ndaj të themi se e, nuk duhet njëriut të mendoj se mu më ka ndodhë kjo dhe pse të më ndodhë kjo ose pse ka ndodhur kjo apo pse vetëm u, po duhet ta kët parashysh se ka qenë urrësi dhe vullneti i Allahut dhe dëshira e Zotit që ë dikush të sprovohët në këtë formë, dikush në një formë tjetër e kështu me radhë. Me një fjalë të pajtohemi me kët, po gjithashtu të ballafaqohemi me kët problem dhe të mundohemi ta ta tejkalojmë dhe ta evitojmë në forma dhe mënyra që i kemi në dispozicion. Prandaj, eh uh, un them eh uh, që Allahu xhelaluallahu sprova e humbjes së prindërve apo njërit nga prindrit është një sprovë e madhe, por eh uh, duhet të jetë edhe kjo pjesë e jetës për shkak se Allahu xhelaluallahu në Kur'an famlar sot vela nebluwannakum bi shei min al-khawf wal-jua'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat eh uh, ku në kët ajet Allahu xhelaluallahu po tregon se neve do t'ju sprovojmë o lanabluando ku birşey min el qawh min el khauf min el fik me uri me humbjen e, e pasurive dhe gjithashtu humbjen e te afrmve apo humbjen e njerzeve qe kjo futet ne kete kategori e ne fund te ayetit allah o xelala o bathu obashiri sabirin dhe pergjzoi o muhammed durimtaret elldina idha asabathum musibah qalu tatilat kur uhogadat ndonjë fatkesi çfarë thon ne jemi te Allahu dhe tek ai do te rikthehemi uh, prandaj vazhdimisht mos e mos e harro kët uh, kët fjalë se vërtet të gjithë ne njerëzit jemi tek Allahu dhe tek ai do të kthehemi dikush më herët dikush më vonë uh, prandaj uh, e rëndësishme është që njeriu këtë kjo jetë të shfrytëzojë në maksimum për atë që është hajër për veten e tij dhe nëpërmjet kësaj jete të arrijë suksesin për kët botë dhe për botën tjetër, pra arsye se këtu është fitimi. Asgjë nuk i vjen njeriu të jetojë edhe në pallate, të jetojë edhe me print, të jetojë edhe me shëndet, me pasuri, edhe të gjitha të mirat, kur nesër kur dal para Zotit madhreshëm, ëh ta ket destinimin e tij në zjarr të xhehenemit, atëherë të gjitha këto do të humbin dhe do të jesin ëh nuk do të i vlejn kur gjë, për shkak se Atiu është thotë edhe Allahu në ajetin Kur'anor se kur të vjen ajo ajo kohë njeriu do të do të shpresoj të ketë pasuri të mëdha, po jo për diçka tjetër, vetëm se atë ta jap për ta fituar e, shpëtimin në, nga zjarrri i xhehenamit. Prandaj e, unë edhe një herë lues Allahun e Allahu madhrishtum se këti yatimi t'ia kompenzoj këtë humbje që i ka ndodhur, po inshallah me lejen e Zotit njeriu do të mësjeni fort edhe vazhdimisht me pa lutje për prindërit edhe me pas atë shpresën dhe vazhdimisht ë volnetin që ai gjithsesi do t'i takojë nesër tek Allahu xhelalahu dhe do të shoqërohet me ta në xhenetet e larta, zoti di më së miri. Gjithashtu ky shikojë spyt edhe kur mund t'ia filloj të falë namaz. Do të thotë është ende ë falja e namazit si obligim fillon me kur njeriu futet në moshën madhore. Mirpo nëse njeriu ka mundsi dhe i ka 10 vjetë, apo 8 vjetë, apo 9 vjetë, apo 11 vjetë, dhe ende në kështë në moshën madhore, atërë nëse filon a i mu falë dhe e mëson vetën e ti mu falë sa, sa herdot që ka mundësi dhe i ka rëthanat, atërë edhe kjo është e, e mire dhe e drejtë. Pa. Kalojm tek një fytje tjetër Hoxh, e cila thot këtu, nëse dyshojmë se kemi një sir, a duhet të shkojmë te Hoxha apo fillimisht duhet të bëjmë sabër, çka thotveja islame për këtë problem si duhet trajtuar? Neve edhe më herët kemi kemi shpjeguar se njerëzit shpeshherë kur ballafaqohen me situata të caktuara, qoftë në familje, qoftë qoft me veten e tij, nga një pamundësi apo pa aftësi të kuptimit të gjërave, kan dëshirë uh, për me largu apo me shfaqsu veten e tij ti, ti lajn fajin uh, se ka si her apo ka kët problem apo atë problem. T them shumë drejt për drejt nëse uh, nuk ka mundësi ta arrijë apo ta kalojë një provim në fakultet, uh, në çoftë edhe për shkak ndoshta i mëson, mirë po uh, nuk e ka zgjedh formën e duhur të mësimit apo metodologjin se si e mësën atë land e kështu më radhë dhe kam mundësi me ra nga provimi një herë, dy herë, tri herë, dhe thotë definitivisht unë e kam një siherë këtu se nuk pëmuj me arrit të akaloj provimin. Ose mundë këndo një problem familje, në një qërregullim, ose nga të rejsa në mes të familjare për shkak të mos kuptime e kështu më radhë apo keq kuptime të ndryshme dhe me njëherë nuk, nuk lihet fajis të të shikohet drejtë se a është problem nervoza, a është problem situatat e ndryshmet cilat nuk janë si duhet në familje, po me njëherë shikohet, fajsohet se është problem siheri, dhe me njëherë shkojnë të kë hoxha. Ose qofë nëjë problem i mos lindjes, gruas, përndonjë rëthandë, është a shumë të thjesht, me njëherë filohet të akuzohet se është problem siheri dhe filohin të hoxha. Pra nda i them që nuk duhet për gjdo problem të fajsohet se është në pyetje sihri apo magjia e çdo më radh, po të shikohen çorshitën se anë të pak më realisht, pak më me, me logjikë, e jo më një herë të të fillohet dhe të konkludohet se është në pyetje sihri apo magjia. Nëse ka nevojë të bëhet ndonjë ndonjë provim i k till, un them që nuk është ë shumë keq edhe të shkohet te ndonjë hoxh nga hoxhallar të cilët i përmbajnë metodave të lejuara të të fryrjes ose dhe rrukjes zakonisht nuk nuk mendoj se është keq edhe kjo kjo fë, bëhet edhe kjo por jo për çdo situatë edhe për çdo rrethon Zoti di më së miri. Po një pyetje tjetër një shikues thotë se ku duam të japim zeçatin kujt duhet të japim për parsitë afërm apo fëqinjeve nëse po. aty të dy të kanë nevojë. ë Në kuranin famlar, kur përmendet kategorit se kujt duhet jepet zëqati, përmendet të të të kategorij. Nga këto të të të kategorij, jënë fukarat edhe miskinet. E, ka dalim në mes të e, komentatorve se qëfar është përqelim fukaraja, qëfar është miskinit, pa u futur në këto elaborime, fejme që nëse njeriu ka nga të afermit që ka nevoj të ndihmohat edhe ka nga vçinit, atëse kanevoj, andë mendoj që e, në këtë rrethana u jipet përparësi atyre që i kanë situatën më mat, më keqe, por edhe nëse ndahet zeçati, për shemb, një pjesë i jipet atyre dhe një pjesë këtyre, edhe kjo do të ishte ma e drejt, zote më po, e drejtë, zoti di më së miri. Po, nëse ne gruaj të moshuar nuk ka mundësi të mësoj sūrat për namaz, si duhet të mësojmë dhe sa duhet t'ia mësojmë. Të limiti për ta falur në një namaz në formë të përgjithshme është mësimi i Fatihas, që është shumë obligative, pastaj edhe mësimi një sure, qoft Kulhu Allahu, qoft Inna Ata, këto nga surrat e shkurtra. Pastaj gjithashtu edhe salavate duhet të mësohen, duhet të mësohet e tehiati, e shahadeti. Këto janë në përgjithësi ato lutjet në për rukun, sejdë, këtu është ai limiti që duhet gjithsesi ti mësoj por nëse grua ja është i mëshuar dhe nuk ka mundësi ti, ti mësoj qoftë edhe për njëherë këto, nuk them që du të lejnë amazin apo masta falë dheri sa ti mësoj, po me ato dua që i din qoftë edhe një elham me atë mundët me falë dheri në kohën kur ta mësoj. Nëse, nëse nuk ka mundësi e, apo shko një kohë gjatë edhe nëse përdor me vetin do një letër që të ledzoj prej asaj, edhe kështu bënd të vepraj, zotit i më smirin. Po, një shikues tjetër thotë se nëse ndodh që të bëjmë shkak për prishjen e dy personave dhe pastaj pendohemi për atë vepër që kemi bër, prandaj kemi qarë janë na falet ky gabim dhe çka do të veprojmë me ata dy persona që nuk jasin. Po, kushti kushtet e pranimit të veprës janë të qarta. Kushti i parë është keqardhja, si po thotë mendi vetëm pishmend, pastaj kushti tjetër kërkimi i faljes tek Allahu xhalla ala. Kushti i tretë është vendoshmëria që mos tkthehet në atë mëkat edhe në disa mëkate është edhe kusht nëse ka bën ndonjë ka marrë një hak dikujt apo i ka bën ndonjë padrejsi dikujt atë kërkimi e hallallëkut apo kthimi asaj ëh atij malë atyres ju ka marrë këtë drejt dhe problemi në fjalë mendoj se ka të bëjë me këtë kategori për arsye se ju ka hyrë hak këtyre dyve për shkak se ai është bëj sebeb që ti prish, atëra kroha z pendimit, keqardhës vendoshmërisë që mos miba ato gjëna, ti duhet të bëj edhe një intervenim konkret që ti afroj këta dy që është bëj sebeb ti ndaj. Si ndod kjo, qoftë edhe duke qenë i sinqert, duke tregu se problemi e, si ka ndodhur, duke ja tregu të vërtetën, po, vërtetën dhe kështu ta rikthej atë atë padrejësi që ka bër. Edhe pytja e fundit, oqë për sonde, thotë, shpesh herë më ndojë për natën e varrit, qëfar është ajo natë dhe qëka duhet të bëjt që të mëse për ito atë natë, pra? Natëa e varrit është njën nga momentet më komplekse për besimtarin, apo të thema mirë për gjithdo njëri, për faktin se të regot për Othmanin, radiallat, i të alanhu, i cili disan ka shushrust e ti kërkashin khalife, Kanë vrejtë se kur përmendej gjenetit, gjehnemi, mëkatet apo mirësit e gjenetit në përgjësi, ma lënxhej dhe qante, po kur përmendej varin, atë varit, dënimi i varit, atër e vrenin që shumë shpejt filon të qante. Dhe dikush nga ata të cilët e shësronin e pyten, o, ëthman, neve në që ditë se kur ti për mendin gjithë gjëra të tjera ti pomrzitesh dhe po çan mirë po për zjarr për natën e varrit, për dënimin e varrit, po e shohim se çan shumë shumë më shpejt se në për gjëra të tjera. Pse ndodh kjo? Atëherë thot për arsye se këtu është vendi ku njeriu e kupton se për kkohë është ikyur, a është prej gjendëtlive apo është prej gjendëmdivë. Prandaj është një moment shumë kompleks, një moment shumë i vështirë pra arsyse është momenti kur njeriu do ta kuptojë se është xhenetli apo xhenemli. Kurse çfarë duhet të veproj për atë për ato momente dhe për shpëtimin e natës varrit dhe përgjigjen e saktë që do t'u jap atyre melaceve që do ta pyesin atë është që ai të jetë një besimtar i mirë në këtë botë, të mundot përmbat urdhrave të Allahut më ndëshëm të të largohet nga gjinohat dhe ndalesat që Allahu xhala wallahi ka ndalun Kurani i famlar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nëse batë muslimani mirë, atëre vërtetë uh, varë i ti do të bëhet kopsht pej kopshteve gjenetit, zotit i mësmili. Tërhoq, këto ishën pyetit për sonde në ju, falenderajnë shumë që ishët sonde në emisionit tonë. Edhe unë i falenderajnë përftesen. Shukur së në ruar, kjo ishte gjithë shka e brigaditur nga redaksja emisionit duke kërkuar përgjigjen. Ju vazhdojnë edhe me tëjtën është të kruani në email adresën tonë pyetjet që se i viskes e pikonë si dhe në përmjet mesajve. Ne do të takomi së rishë në emisionet tona të arshme, deli dhe të herë, eselamu alejkum.